Крок за кроком. Вест заскриготів зубами, видираючись угору схилом, що замерзав. Його пальці занімілі так волі тремтіли від чіпляння за студену землю, заобледеніло коріння дерев, захолоднючий сніг, аби втриматись. Губи в нього потріскалися, і з носа з безупинно текло, а ніздрі були страшенно натерті. Саме повітря виризалось йому в горло та кусало легені, а тоді з неприємним хрипом виходило назовні. Вест замислився, чи не було рішення віддати свій плащ Ладіслі найгіршому його житті. Мабуть, так, вирішив він. Звичайно, після рішення взагалі рятувати цього самозакоханого гівнюка. Навіть тренуючись перед турніром по п'ять годин, він і не здогадувався, що може так стомитися. Порівняно з Тридубою, лорд-маршал Варус здавався майже сміховинним м'яким керівником – Веста щоранку розштовхували до світання, а потім майже не дозволяли відпочивати, поки світло не згасало остаточно. Північани всі до одного були машинами, дерев'яними людьми, що ніколи не втомлювалися і не відчували болю. Від їхнього немилосердного темпу Вестові боліли всі м'язи. Він був укритий синцями та подряпаними від сотні падінь і підйомів. Його ноги в мокрих чоботях натерлися до пихарів. А ще нікуди не дівалася знайома пульсація в голові, що відтворювала ритм натужних ударів його серця, неприємно змішуючись із пекучим болем відрани на голові. Холод, біль і втома. Це все було кепсько, та ще гіршим було гнітюче почуття сорому, провини та невдачі, що душили його на кожному кроці. Його послали разом із Злодіслою, щоб він не допускав катастроф. Результатом стала катастрофа майже незбагненного масштабу. «Перерізано цілу дивізію. Скільки дітей лишилося без батьків? Скільки дружин без чоловіків? Скільки батьків без синів? Якби він тільки зміг зробити більше, казав він собі в тисячне, стискаючи знекровлені руки в кулаки. Якби він тільки зміг умовити принца лишитися за рікою, всі ці люди, можливо, не загинули б. Скільки загиблих? Він і не знав, жаліти їх чи заздрити їм. Крок за кроком, пробурмотів він собі під носа, видираючись схилом. На це можна було дивитися тільки так. Досить міцно, сцепивши зуби та зробивши вдосталь кроків, можна дістатися куди завгодно. Крок за кроком. Із болем, із утомою, замерзаючи, з відчуттям провини. А як інакше? Ледве вони доповзли до вершини пагорба, як принц Ладісла гепнувся біля коріння якогось дерева, як він робив щонайменше раз на годину. «Полковник вест, прошу!» Він ловив повітря ротом, а його дихання клубочилося довкола опухлого лиця. На його блідій верхній губі виблискували дві дорожки зі шмарклів до стоту, як у малої дитини. «Я більше не можу йти! Скажіть їм! Скажіть їм, хай зупиняться, пожаліть мене!» Вест вилаявся собі під носа. Північани вже і без того були роздратовані і дедалі менше намагалися це приховати. Але подобалося це йому чи ні, Ладіслав все одно був його командиром. І, звичайно, спадкоємцем престолу. Вестер ніяк не міг наказати йому підвестися. Тридубо. прохрипів він. Старий воїн похмуро озирнувся через плече. Краще не проси мене зупинитися, хлопче. Ми мусимо зупинитися. Ради мертвих знову, у вас з південців ні краплі витримки. Не дивно, що би тут вас так покоцав. Якщо ви засранці не навчитеся ходити ладом, він покоцає вас іще раз, не сумнівайтеся. Будь ласка, тільки на хвильку. Тридуба гнівно зиркнув на принца, що розтягнувся внизу та з огидою похитав головою. Гразд, можете посидіти хвилинку, якщо після цього будете швидше ворушитись, але не звикайте до цього чуєте. Ми не пройшли половини відстані, яку маємо пройти сьогодні, щоб залишатись попереду бетода. На цьому він подався геть, аби кричати на шукача. Вест сів навпочепки, поворушив занімілими пальцями на ногах, склав за дублі руки ковшиком і подмухав у них. Йому хотілося розтягнутися, як Ладісла, та він знав із гіркого досвіду, якщо перестане рухатись, починати знову буде ще болісніше. Пайк і його донька стояла над ним, навіть не дуже сильно засапавшись. Це було суворим доказом того, якщо це справді треба було доводити, що робота з металом у виправній колонії краще готує до вештання жахливою місцевістю, ніж незмінно легке життя. Ладісла наче вгадав його думки. «Ви гадки не маєте, як мені зараз важко!» – випалив він. «Звісно, ні», – огризнувся Вест, якому майже урвався терпець. «Вам ще треба тягти на собі мій плащ!» Принц кліпнув, а тоді опустив погляд на мокру землю, беззвучно ворошач щелепними шелепними м'язами. «Ви маєте рацію, вибачте. Я, звісно, усвідомлюю, що завдячую вам життям. Розумієте, я до такого не звик, геть не звик». Він поскупав тріпані та брудні вилоги плаща та винувато хихотнув. «Мати завжди казала мені, що людина повинна за будь-яких обставин зберігати гарний вигляд. Цікаво, що вона подумала би про це?» Утім, Вест відзначив, що він не запропонував повернути плаща. Ладісла згорбив плечі. «Мабуть, мені слід узяти на себе частину провин в усій цій історії». «Частину?» Вестові захотілося почастувати його якоюсь частиною свого чобота. Я мов послухати вас, полковнику. Я знав від початку. Обережність найкраща політика на війні, так? Це завжди було моїм девізом. Я дозволив тому дурневі Смундові вмовити себе на необачні дії. Він завжди був ідіотом. Лорд Смунд віддав своє життя, пробурмотів Вест. Шкода, що він не віддав його на день раніше. Може, ми б не втратили в цю халепу. У принца злека затремтіли губи. Слухайте, Весте, що, на вашу думку, скажуть про це вдома. «Що, на вашу думку, скажуть про мене тепер?» «Гадки немає, вашої вашу високосте. Певно, нічого гіршого за те, що вже говорила». Вест спробував притлумити свій гнів і поставити себе на місце Ладісли. Він був такий непідготовлений до труднощів цього переходу, такий безпорадний, такий залежний від інших у усьому. Він був людиною, якій ніколи не доводилося вирішувати нічого важливого, ніж те, який капелюх одягнути і яка тепер мусила зміритися зі своєю відповідальністю за тисячі смертей. Не дивно, що він гадки не мав, як з цим бути. «Якби ж вони тільки не побігли!» Ладісла стиснув кулак і роздратовано вдарив по коренню дерева. «Чому вони не залишилися, не дали бою? Ці легкодухі-падлюки! Чому вони не дали бою?» Вест заплющив очі і постарався не звертати уваги на холод, голод і біль та дати відсіч люті у себе в грудях. «Так було завжди!» Ледве почавши викликати якусь симпатію, Лодісла бовкав якусь жахливу репліку, через яку Веста знову хоплювала відразу до цієї людини. Не можу цього сказати, ваше високосте, процідив він крізь стиснені зуби. Гаразд, промимрив тридуба, ваш час кінчився, підіймайтесь і не відмазуйтесь. Нам що, вже знову вставати, полковнику? На жаль, так. Принц зітхнув і, кривлячись, зіп'явся на ноги. «Веста, я гадки не маю, як вони можуть так продовжувати. Крок за кроком, ваше високосте. Звісно, пробурмотів Владісла і поплівся між деревами за двома засудженими. Крок за кроком. Вест трохи розім'яв зболені щиколотки, а тоді нагнувся, щоб піти слідом, але тут відчув, як на нього впала тінь. Підвівши очі, він побачив, що в нього на шляху став чорний дов, загородивши дорогу одним важким плечем. До його вишкареної пики було не більше фута. Він кивнув на принца, що поволі йшов назад. Хочеш, я його вб'ю? Прогарчав він півіронічно. «Якщо ти торкнешся когось із них...» Вест виплюнув ці слова, перш ніж додумався, як їх закінчити. «Я... так... я тебе вб'ю!» А що він ще міг сказати? Він почувався дитиною, що розкидається сміховинними погрозами на шкільному подвір'ї. Страшенно холодному і небезпечному подвір'ї, а хлопчак, якому він погрожує, вдвічі більший за нього. Але Доу тільки всміхнувся. «Не злив тебе, Норов, як на хирляка!» Щось ми дуже багато говоримо про вбивство. Ти впевнений, що тобі стане на це відваги? Вест постарався видатись якнайбільшим. Але це було нелегко зробити, стоячи нижче на схилі і зігнувшись від визнаження. Щоб владнати небезпечну ситуацію, треба не показувати страху, хоч як сильно ти боїшся. «А чому б тобі мене не випробувати?» Його голос здавався жалюгідно слабким, навіть йому самому. «Може, і випробую». «Дай мені знати, коли настане час, я б дуже засмутився, якби його пропустив». «Ой, про це не турбуйся», – прошепотів Дов, повернув голову, сплюнув на землю. «Ти дізнаєшся, що час настав, як прокинешся з перерізаним горлом». На цьому він подався вгору багнистим схилом досить повільно, щоб показати, що йому не страшно. Вест шкодував, що не може сказати те саме. Коли він посунув посеред дерев слідом за іншими, його серце важко билося. Уперто проплентавшись повз зладі, він наздогнав котіль і пішов у ногу з нею. «Усе гаразд?» – запитав він. «Бувало й гірше». Вона оглянула його з голови до ніг. «А ти як?» До Веста раптом дійшло, який вигляд він швидше за все має. На забрюхану форму він натягнув старий мішок із вирізаними дірками для рук, а зверху застебнув пасок, за який просунув важкий меч, що бив його по нозі. На нижній щелепі, що стукала зубами свербіла наполовину відросла борідка, а ще йому здавалося, що його обличчя, швидше за все, забарвлене в яскраво рожевий і трупно-сірий кольори. Він засунув руки в собі під пахвою і невесело всміхнувся. Мерзну. Воно й видно. Може, треба було лишити плащ при собі? Тут він не зміг не кивнути. Позирнувши крізь сосновий гілля на спину дов, він прокашлявся. Тебе, бува, ніхто з них не чіпав? Чіпав? Ну, ти розумієш. Незграбно заговорив він, «жінка серед усіх цих чоловіків, вони до такого не звикли. Зважаючи на те, як на тебе дивиться той Доу, я не...» «Дуже шляхетно з вашого боку полковнику, то я б не стала через них тривожитись. Сумніваюся, що вони підуть на щось більше, ніж погляди. А я стикалася з гіршим». «І з гіршими за нього?» «У першому моєму таборі на мене накинув оком комендант. У мене, мабуть, тоді ще не зійшов зі шкіри лоск доброго вільного життя». «Щоб добитися свого, він п'ять днів морив мене голодом. П'ять днів без їжі». Вес поморщився. «І цього вистачило, щоб він здався». «Вони не здаються. Я не змогла витерпіти довше, ніж п'ять днів. Люди роблять те, що мусять». «Тобто те, що мусять», – вона знизала плечима. «Я цим не пишаюсь, але й сорому не відчуваю. Ні гордістю, ні соромом не прогодуєшся. Я шкодую лише про одне – про ті п'ять днів голоду». «П'ять днів, коли я могла добре харчуватись. Люди роблять те, що мусять. «Байдуже, хто ви? Щойно ви почнете пухнути з голоду?» Вона ще раз знизала плечима. «А як же твій батько?» «Пайк?» Вона поглянула на засудженого з опаленим лицем, що йшов попереду них. «Він людина хороша, але мені народич. Що сталося з моїм справжніми рідними я гадки не маю? Мабуть, вони розсіяні по всій енгелі, якщо досі живі. То він...» Часом, якщо прикидається рідними, люди поводяться інакше. «Ми виручали одне одного. Якби не пайк, я б, мабуть, досі гамселала по металу в таборі». «А замість цього ти насолоджуєшся чиєю чудовою вилазкою?» хм, «Треба брати те, що дають». Вона опустила голову і побрила геть між деревами, прискоривши крок. Вес проїв її поглядом. Вона, як сказали б північани, мала відвагу. Її мовчазна рішучість могла б дечого навчити Ладіслу. Вест озернувся через на принца, який елегантно шкандибав крізь багнюку з ображеною гримасою на обличчі. Зітхнув, пихнувши парою. Ладіслі, схоже, вже пізно було чогось вчитися. Убога трапеза, шмат старого хліба та чашка холодної печені. Три дуба, попри всі благання ладісли, не дозволяв їм розкладати багаття. Надто вже високий ризик був, що їх побачать». Тож вони сиділи і тихо розмовляли трохи осторень північан, тим часом як довкола них сутеніло. Розмови це було добре, навіть лише для того, щоб не думати про холод, біль і незручність. Навіть лише для того, щоб не цикотіти зубами. «Ти казав, що бився в Канті, так, Пайку, на війні?» «Так, там я був сержантом». Пайк повільно кивнув, і на його понавіченому ворожевому обличчі заблищали очі. «Важко повірити, що там постійно було жарко, еге геш». Вест невесело гигикнув. Це було найближчим до сміху звуком, на який він був здатен. «Де ти служив?» «Я був у першому королівському кавалерійському полку під командуванням полковника Глокти». «Але ж це був мій полк!» «Знаю, я тебе не пам'ятаю». Пайкові опіки посунулися. Можливо, подумав Вест від усмішки. «Тоді я мав інакший вигляд. Зате я вас пам'ятаю, лейтенанти Вест. Бійцям ви подобалися, до вас було добре звертатися з проблемами». Вест ковтнув. Тепер він не дуже вирішував проблеми, а хіба що їх створював. «То як ти опинився в таборі?» – Пайк і Катіль перезернулися. «Загалом серед засуджених про таке не питають». «Ага», – Вест опустив погляд і потер руки. «Вибач, не хотів тебе ображати». «Я не образився», – Пайк шморгнув розплавленим носом і потер його з боку. «Я пропустився певних помилок, і цим і пропоную закінчити. На вас чекає, родина?» Вест скривився і щільно склав руки на грудях. «У мене сестра вдома, в Адуа. Вона...» «З нею все складно». Йому подумалося, що на цьому варто закінчити. «А на тебе?» «У мене була дружина. Коли мене послали сюди, вона вирішила не їхати зі мною. Колись я її за це не але, знаєте що, не можу сказати, що сам не вчинив би так само». З-поміж дерев вийшов Ладісла, витираючи руки об полу Вестового плаща. «Так уже краще. Це все, певно, отекляте м'ясо зранку». Він сів між Вестом і Катіль, і вона набурмосилася, так, ніби хтось вивелив біля неї повну лопату лайна. Можна було впевнено твердити, що вони не ладнали між собою. «Про що розмовляли?» Вест скривився. «Па як саме говорив про свою дружину». «Ого! Ви, звичайно, знаєте, що я заручений із принцесою Терес, донькою великого герцога Орсо Талінського. Вона відома своєю красою». Ладісла поступово замовк, насупилено оглядаючи затінені дерева. Здавалося, навіть він неясно усвідомлював, як чудернацька звучать розмови про такі справи в англійській глушині. «Утім, я починаю підозрювати, що ця партія і не зовсім радує». «Чому не зрозуміло?» – пробурмотіла Катіль, підпустивши щонайменше десяту шпильку за вечір. «Я спадкоємець престолу!» різко заявив принц. «І коли буду вашим королем, нікому не стало б гірше, якби ви ставилися до мене з певною повагою». Вона засміялася йому в лице. «Я не маю країни, не маю короля, і, звісно, не маю поваги до вас!» Ладісло охнув від обурення. «Я не потерплю, щоб зі мною розмовляли, наче...» Над ним зненацько замаячив чорний доу. «Століть йому пельку, бля!» Загорчав він північною, тиснувши в повітрі одним товстим пальцем. «Убитода можуть бути вуха завгодно. Або зупиніть його язик, або він із ним розпрощається. І він розчинився в тіні. Він бажає, щоб ми сиділи тихо, ваша високості. пошепки переклав Вест. Принц ковтнув. Я здогадався. Вони з котіль мовчки зігнули плечі та гнівно подивилися одне на одного. Вест ліг горілиць на тверду землю, під парусину, що репіла просто над його обличчям, і почав стежити, як м'яко падає сніг за його чорними безфорними чоботами. З одного боку до нього притиснулась катіль, а з другого шукач. Решта гурту була довкола змушена тіснитися під великою смердючою ковдрою. Там були всі, крім Доу, який стояв на сторожі зовні. Такий холод чудово знайомив людей між собою. Із віддаленого кінця компанії залунало розкотисте хропіння. То, напевно, був тридуба чи тул. Шукач був схильний дуже сіпатися у вісні, смикатись, розкидуватись і видавати безглузді звуки. Хрипіло в темряві дихання ладісле, грудне та слабке, власне, усі заснули, що й наполягали. Але Вест не міг заснути. Він був надто заклопотаний думками про всі поточні труднощі, поразки та жахливі небезпеки, що чегали на них, і не лише на них. Можливо, десь у лісах Енглії маршал Бур мчить на південь, щоб допомогти, і не знає, що біжить у пастку, не знає, що на нього чекає Бетод. Ситуація була страшна. Та Вестові, попри все, було легко на серці. Взагалі-то тут усе було просто. Не треба було щодня битись у боях, долати упередження, думати більш ніж на годину вперед. Він уперше за багато місяців почувався вільним. Він скривився, витягнув зболілі ноги і відчув, як посунулася у вісні котель. Її голова притулилася до його плеча, а щока притиснулася до його брудної форми. Він відчував на обличчі тепло її дихання і відчував крізь одяг тепло її тіла. Приємне тепло. Ефект лише злегка псував сморід поту та мокрій землі, а також шукач, який пищав, обурматів у друге його вухо. Вест заплющив очі з ледь помітною усмішкою на обличчі. Можливо, все ще можна владнати? Можливо, він ще має шанс стати героєм? Якби ж він просто зумів доправити ладіслу живим до лорд-маршала Бурра?